Проблема з довірою. Колосо-воза поволі обернулося і рипнуло. Знов обернулося і рипнуло. Фера насупилася. Кляти колосо. Клятий віз. Свою зневагу вона перенесла з воза на візника, що ним правив. Клятий учень. Вона анітрохи трохи йому не довіряла. Він блинув очима на неї, затримав на ній погляд на одну бурливу мить, а тоді різко його відвів. Неначе знав про Фера щось таке, чого вона сама не знала. Це її злило. Вона перевела погляд із нього на першого коня і того, хто на ньому сидів. Клятий союзний хлопчисько з напруженою спиною. Сидить у сідлі, як король на троні. Ніби народитися з симпатичним обличчям – це досягнення, яким слід було безмерно пишатися. Він був гарненький, чистенький і ніжний, як принцеса. Феро безрадісно всміхнулася сама собі. «Принцеса Союзу, ось він хто. Гарних вроду людей вона ненавиділа навіть більше запотворних. Красі ніколи не можна довіряти». Когось менш гарного, ніж у той здоровий покитьок із дев'ятьма пальцями, ще треба було пошукати. Він сидів у сідлі зігнувшись, наче велику мішок рису. Рухається повільно, чухається, шморує носом, жує, як велика корова. Вдає, ніби в ньому немає бажання вбивати. Немає божевільної люті, немає диявольщини. Її це не обманювало. Він кивнув її, а вона насупилася у відповідь. Він – диявол у коровічій шкурі, вона не обманюється. Утім, він кращий за того клятого навігатора. Той постійно балакає, постійно всміхається, постійно сміється. Феро ненавиділа балачки, ще більше ненавиділа усмішки. А найбільше ненавиділа сміх. Дурний маленький чоловічок зі своїми дурними історіями. Він снував плани та стежив, прикриваючись своїми побрехенькими – вона це відчувала. Залишався тільки перший з поміж магів. А йому вона довіряла найменше. Вона побачила, як його очі ковзнули до воза. Він дивився на торбу, в яку поклав скриню. Бажку квадратну скриню, сіру та тьмяну. Він думав, що цього ніхто не бачив, але вона побачила. Повний таємний, ось він який. Лисий покидьок із товстою шиєю дерев'яною жердиною. Поводиться так, ніби все життя чинив самі лише добрі справи, ніби геть не уявляє, як висадити в повітрі людину. «Кляті бляцькі біляки!» – прошепотіла вона самій собі. Нагнулася і сплюнула на стежку, а тоді гнівно вдивлялася в їхні спини тим часом, як вони їхали поперед неї. Чому вона дозволила Юльвеєві вмовити себе на це божевілля? Подорож на далекий холодний захід, де їй нічого робити. Вона мала повернутися на південь і битися з гурками, збирати з них те, що вони їй заборгували. Подумки, проклявши ім'я Ілвея, вона пішла за іншими до мосту. Він здавався дуже старим, із плямами лишайників на щербатому каміння та з глибокими коліями там, де його поверхнію котилися колеса возів. Котилися туди-сюди тисячі років. Під його єдиною аркою дзюркачав швидкоплинний струмок із холоднючою водою. Біля мосту стояла низенька хатинка, що довгі роки осіла та ввалилася в місцевість. Різкий вітер виривав із її димаря струмені диму і розносив їх навколо. На дворі стояв лише один вояк. Може, витягнув такий жереб? Він стояв, притиснувшись до стіни і закутавшись у важкий плащ. Кінське волосся на його шоломі від поривів вітру метлялося туди-сюди, а його спис був забутий біля нього. Бояз зупинив коня перед мостом і кивнув на той бік. «Ми йдемо на рівнину, до Дарміума». «Не раджу цього робити, там небезпечно». Баяз усміхнувся. Ха, «Небезпека, це прибутки». «Друже, прибутки стріл не зупиняють». вояк зміряв їх поглядом одного за одним і шморгнув носом. «А ви розмагіта компанія, Геш». «Я беру добрих бійців усюди, де можу їх знайти». «Звісно річ». Він поглянув на феро і та набурмосилася. «Вони дуже міцні, не сумніваюся, але рівнини справді украй небезпечні, а над та зараз. Деякі торговці ще туди їдуть, але не вертаються. Гадаю, той божевільний Кабріан попускав туди марадерів, які жадають здобичі. Скаріо і Голтес теж. Вони не набагато краще». У нас по цей бік струмка ще зберігається цяка-така законність, але там кожен сам за себе. Якщо вас заскочить на рівнині, вам ніхто не допоможе. Він знову шморгнув носом. Геть ніхто, бо я спохмурок і внову. Ми про це й не просимо. Він пришпорив коня, і той клусом подолав міст і перейшов на стежку з предолежного боку. Інші пішли за ним. Спершу лонгфут, тоді лютар, а далі дев'ятипалий. Кейт трусонув віжками і віз із грюкотом поїхав. Феро пішла останньою. «Геть ніхто!» – гукнув її у слід вояк, а тоді знову притиснувся до шерихатої стіни своєї хатинки. Велика рівнина. Ця місцевість мала добре підходити для верхової їзди, вселяти впевненість. Феро могла б помітити наближення оближення ворога забагато миль, але нікого не бачила. Лише безкрайній килим із високої трави, що коливався і метлявся на вітрі, тягнучись на всі боки до далекого-далекого обрію. Цю одноманітність порушувала тільки стежка. Лінія коротшої і сухішої трави, що була всіяна ділянками голої чорної землі, і розрізала рівнину прямо як стріла. Ферро не подобалася ця безкрайня однаковість. Поки вони їхали, вона супилася, поглядаючи ліворуч, то праворуч. Безживний ґрунт у безплідних землях Канти був повен орієнтирів, розбитих брил, зв'ялих долин, засохлих дерев, що відкидали за тіні, далеких тіністих складок у землі, залитих світлом ясних гребенів. У безплідних землях Канти небо було над головою порожнє, нерухоме, яскрава миска, у якій немає нічого, крім сліпучого сонця вдень і яскравих зір у ночі. Тут усе, як на диво, було навпаки. Земля була одноманітна, зате небо повне руху, повне хаосу. Високо над рівниною нависали хмари, пітьма та світло скручувалися разом у велетенські спіралі, мчали над степом за невтомним вітром, сунулися, оберталися, розривалися та зливалися назад, відкидаючи на землю страхітливі текучі тіні і погрожуючи знищити шістьох крихітних вершників та їхній крихітний возик зливою, що затопить увесь світ. І все це втілення Божого гніву висіло на згорблених плечах Ферру. Це була дивна земля, у якій їй не було місця. Вона потребувала причин тут бути, до того ж, добрих причин. «Чуєш, Баязе?» – гукнула вона, порівнявшись з ним. «Куди ми їдемо?» – гмикнув він, похмуро дивлячись за неспокійну траву і переводячи погляд із нічого на ніщо. «Ми їдемо на захід, за рівнину, за велику річку Аос, аж до самих ламаних гір». «А потім?» Вона зауважила, як ледь помітні зморшки довкола його очей, і на переніссі поглибились. Побачила, як він стиснув в уста. Дратується. І запитання йому не сподобалось. «Потім ми поїдемо далі». «Як довго це триватиме?» «Усю зиму та частину весни», – різко відповів він. «А тоді треба буде повернутися». Він п'ятими вдарив коня в боки і клусом від'їхав від неї, наблизившись стежкою до голови гурту. Феро було не так просто віднадити. Тим паче цьому хитрому старому білякові. Вона теж ударила п'ятими і порівнялася з ним. «Що таке перший закон?» Бо я зрізко перевів погляд на неї. «Що ти про нього знаєш?» «Замало. Я чула, як ви з Юльбеєм розмовляли через двері». Підслуховувала, так?» «У вас гучні голоси, а в мене добрий слух», – знизала плечим Аферо. «Я не буду надягати відро на голову, аби тільки зберегти ваші таємниці. Що таке перший закон?» Зморшки довкола боязового лоба поглибились, а кутики його рота опустились. Гнів. Обмеження, що його наклав Еуз на своїх синів, перше правило, введене після безладдя стародавніх часів, забороняється торкатись по той бічі безпосередньо. Забороняється спілкуватись із нижнім світом, забороняється викликати демонів, забороняється відчиняти ворота до пекла. Такий перший закон. Керівний принцип усієї магії. Хм, перхнула Ферро. Для неї це було порожнім звуком. Хто такий Калул? Баяс звів до купи густі брови, насупився ще сильніше та примружив очі. Жінко, невже твоїм запитанням немає кінця? Її запитання його сердять. Це добре. Отже, ці запитання правильні. «Сам розумієш, якщо я перестану їх ставити. Хто такий Калул?» «Калул належав до Ордену Магів», – буркнув Баяс. «До мого Ордену. Був другим із дванадцяти учнів Джувенса. Він завжди заздрив моєму місцю. Завжди жадав влади. Щоб її здобути, він порушив другий закон. Він їв людську плоть і вмовляв інших чинити так само. Він зробився лише пророком і обманом змусив гурків служити собі». Ось він який, Калул, твій і мій ворог. «Що таке сім'я?» У мага раптом сіпнулася обличчя. Лють і, можливо, зовсім троху страху. А тоді його лице розслабилося. «Що це таке?» Він усміхнувся їй. Його усмішка збентежила її більше, ніж міг збентежити весь його гнів. Він не до неї досить близько, щоб його не почав більше ніхто. «Це знаряддя твоєї помсти, нашої помсти». Але воно небезпечне, навіть говорити про нього небезпечно. Є ті, хто постійно слухає. І з твого боку було б розважливо спинити потік своїх запитань, поки відповіді на них не спалили нас усіх». Він знову пришпорив коня і поскакав клусом сам один попереду всієї компанії. Ферро залишилася позаду. Поки що вона дізналася достатньо. Дізналася достатньо, щоб довіряти цьому першому з поміж менше, ніж раніше. Виямок у землі щонайбільше чотири кроки в поперечнику. Западина у ґрунті оточена низькою стіною з вологою темної землі повного переплетеного коріння трави. Це було найкраще місце, яке вони знайшли для табору на ніч, і їм ще пощастило, що вони його знайшли. Ферро за весь день не бачила на місцевості більшого об'єкта. Багаття, розведене Лонгфутом, уже добре палало. Його полум'я яскраво і жадібно лизало дерево, зашурхотівши і потягнувшись у бік, коли у виймок увірвався вітер. Довкола вогнища сиділи п'ятеро біляків, зігнувшись і збившись докупи заради тепла, і воно яскраво освітлювало їхні змарнілі обличчя. Розмовляв лише Лангфуд. У нього тільки й було розмов, що про власні видатні досягнення. Він побував у тому чи іншому місці. Він знає те чи се. Він має видатний талант до того чи сього. Феро ці балачки вже сиділи в печінках, і вона двічі сказала йому про це. Першого разу їй здавалося, що вона висловилася чітко. У друге пересвідчилося в цьому. Їй він про свої ідіотські мандри більше не розповідатиме, та інші ще мовчки страждали. Біля вогню було місце для неї, але вона туди не хотіла. Їй більше подобалося сидіти над ними, схрестивши ноги на краю виємка. Тут на вітрі було холодно, і вона щільніше обгорнула ковдрою тремтячі плечі. Холод – річ дивна та страшна. Вона його ненавиділа. Але холод подобався їй більше, ніж товариство. І тому вона сиділа осторонь, понура і мовчазна, і дивилася, як із похмурого неба зникає світло, дивилася, як поволі насувається темрява. Тепер від сонця лишився лише ледь помітний відблиск на далекому обрії. Останні – залишки кволого сяйва довкола загрозливих хмар. Великий біляк підвівся, глянув на неї та сказав. «Темніє. «Ага. Мабуть, це і відбувається, коли сонце сідає. ж? «Ага». Він почухав свою товсту шию збоку. «Треба ставити вартових. Тут уночі може бути небезпечно. Стоятимемо на варті позмінно. Першим піду я, потім лютар». «На варті буду я», – буркнула вона. «Не турбуйся, можеш поспати. Я розбуджу тебе згодом». «Я не сплю», – він витрішився на неї. «Що, ніколи?» «Не часто». «Можливо, це пояснює її настрій», – пробурмотів Лонгфут. Він сумніву хотів висловитися собі під ніс, але Ферро його почула. «Мій настрій, моє діло, дурбелеку!» Навігатор закутався в кодру і розтягнувся біля вогню, не сказавши нічого. «Хочеш піти першою?» – сказав Дев'ятипалий. «Тоді давай, але за пару годин розбуди мене. Кожен із нас має відбути свою чергу». Ферро поволі... Тихо, здригаючись від страху зчинити шум, сковзнула з воза. Сушене м'ясо, сушений хліб, фляга з водою. Їй вистачить не на один день. Усе це вона запхала в парусинову торбу. Один із коней, коли вона прошмигнула повз нього, форкнув і сахнувся, а вона нахмурилася. Феро могла їздити верхи. Вона добре могла їздити верхи, але з конями знатися не хотіла. Кляті тварини дурні і здоровезні. Пахнуть кепсько, рухаються може й швидко, але потребують забагато харчівої води. Їх видно і чутно забагато миль. Вони лишають по собі великі сліди, за якими можна йти. Їзда на коні робить слабким. Покладись на коня, і коли знадобиться втекти, зрозумієш, що втекти вже не можеш. Фера вже навчилася ніколи не покладатися ні на кого і ні на що, крім самої себе. На одне плече вона повісила свою торбу, на друге – сагайдак і лук – Поглянула на останок на сплячі постаті інших, що скупчилися довкола багаті темними грубками. Лютар підтягнув ковдру собі до підборіддя, повернувши своє гладеньке обличчя з повними губами до яскравого жару. Бояз лежав до неї спиною. Але вона бачила тьмяне світло, що відбивалося від його лисої маківки, та задній бік одного темного вуха, і чуло його повільне ритмічне дихання. Лонгфуд натягнув ковдру собі на голову, але з протилежного кінця стирчали його ноги, худі й кісляви, сухожилля виступали з них, як коріння дерев із землі. У кея очі були трішечки розплющені, і на вузькій ділянці очного яблука волого госяєло світло багаття. Він неначе стежив за нею, але його груди повільно здіймались і опускались, а вуста обм'якли. Він, без сумніву, спав і снив. Феро нахмурилося. Усього четверо, а де великий біляк? Вона побачила, що його ковдра лежить порожня, з віддаленого боку вогню. Темні складки, світлі складки, а людині всередині немає. Тоді вона почула його голос. «Уже йдеш?» – позаду. Для неї було несподіванкою, що він зміг так тишком-нишком обійти її, поки вона крала їжу. Він здавався надто великим, надто повільним, надто гамірливим, щоб до когось підкрастися. Вона стиха вилеялася. Треба було розуміти, що не слід купуватися на те, що здається. Вона повільно розвернулася до нього та зробила один крок у бік коней. Він пішов за нею, зберігаючи між ними ту саму відстань. Феру бачила відображення яскравого вогню в куточку кожного його ока, вигін дзюбатою вкритою щитиною щоки, приблизні обриси його скарлюченого носа, кілька пасем масного волосся, що маяли у нього над головою на вітерці – трохи чорніший за чорну землю позаду. «Біляче, я не хочу з тобою битись. Я бачила, як ти б'єшся». Вона бачила, як він за кілька секунд убив п'ятьох людей, і це здивувало навіть її. Вона чітко пам'ятала сміх, що відбувався луною від стін. Його спотворене голодне обличчя, напіввишкарене, напівусміхнене, залите кров'ю, слиною і безумом поневічені трупи, розкидане по камінню, як ганчірки. Злякатися вона, ясна річ не злякалась, бо Фером не відчувала страху, але вона розуміла, коли треба бути обережною. Я теж не маю охоти з тобою битися, відповів він. Та якщо бояз уранці побачить, що ти зникла, то змусить мене погнатися за тобою. Я бачив, як ти бігаєш, і краще побився би з тобою, ніж гнався б за тобою. Принаймні тоді в мене був якийсь шанс. Він був сильніший за неї, і вона це знала. Він уже майже видужав і рухався вільно. Їй було шкода, що вона йому в цьому допомагала. Допомога людям – це завжди помилка. Бійка – це жахливий ризик. Може, вона і була міцніша за інших, але їй не хотілося, щоб їй роз'юшили обличчя, як тому здорованеві, камнеломові. Не хотілося, щоб її проштрикнули мечем, щоб їй розбили коліна, наполовину відірвали голову. Усе це аж ніяк не вабило. Але він був надто близько для пострілу, а якби вона побігла, він би підняв інших, а в них були коні. Бійка, мабуть, усе одно їх розбудила б. Але швидко завдавши доброго удару, вона б, може, і зуміла втекти серед безладу. Зовсім не ідеально, та який у неї вибір. Вона поволі опустила торбу з плеча і опустила її на землю. А тоді лук і сагайдак. Одну руку поклала на Ефес меча у темряві, злегка торкнувшись руків'я пальцями. І він зробив те саме. Тоді гаразд, біляче. До роботи. Може, є ще якийсь шлях? Вона з підозрою подивилася на нього. Готова до хитрищів. Який шлях? Залишитися з нами. Потерпіти кілька днів. Якщо ти не передумаєш, то що ж? Я допоможу тобі скласти речі. Можеш мені довіряти. Довіряти. Це слово для дурнів. Це слово люди вживають тоді, коли збираються зрадити. Якщо він посунеться вперед хоч на палець, вона вихопить меч і відить на йому голову. Вона була готова. Але він не пішов уперед, а вона не відступила. Він стояв на місці, вимальовуючись у пітьмі великим мовчазним силуетом. Вона насупилася, ще лоскочучи пальцями руків'я вигнутого меча. «Чому я повинна тобі довіряти? Великий біляк знизав важкими плечима. «А чому ні? У місті я допоміг тобі, а ти допомогла мені. Нарізно ми обоє могли б загинути». Їй подумалося, що він і справді їй допоміг. Не так сильно, як вона допомагала йому, та все ж таки. Настає такий час, що треба на чомусь зупинятися, хіба ні? Ось у чому проблема з довірою. Рано чи пізно треба просто починати довіряти без вагомих причин. Чому? Іначе скінчиш її так, як ми. А кому таке треба? Хм... Пропоную тобі домовленість. Ти прикриваєш спину мені, я тобі. Він повильно тицнув собі у груди великим пальцем. Я дотримую слова. Він показав на неї, «Ти дотримаєш слово. Що скажеш?» Феро замислилося. Біганина надавала їй свободу, але не надавала більше нічого. Біганина привела її за роки страждання на самісінький край пустелі, в оточення ворогів. Вона втекла від Юлвея, і її мало не здолали пожирачі. Та й куди їй бігти тепер? Тікати за море до канти? Може, Великий Біляк і має рацію? Може, настав час припинити біганину? Принаймні, допоки вона не зможе злиняти непомітно. Вона прибрала руку з меча, повільно склала руки на грудях, і він зробив те саме. Вони одну долу мить стояли на місці, стежачи одне за одним у темряві і мовчанні. «Гаразд, біляче!» – пробурчала вона. «Я, як ти кажеш, залишуся і подивимося. Але я ніякої хріні не обіцяю, зрозумів?» «Я не просив щось пообіцяти». Моя черга постояти не варті, а ти відпочинь. Я ж тобі казала, відпочинок мені не потрібен. Як хочеш, але я сяду. Згода. Великий біляк почав обережно опускатися на землю, і вона теж. Вони сіли, схрестивши ноги там, де раніше стояли, одне напроти одного. Біля них сяє в жар у кострище, відкидаючи мене світло на чотирьох сплячах і на один бік каструбатого обличчя біляка та злегка гріючий лицей їй. Вони стежили одне за одним.